Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад «Де Труценко». Розділ одинадцятий. Біля казарми, сніг, зустріч. У пізню вечірню годину в хуртовину сумна околиця одного маленького містечка і військового розквартирування за декілька миль на північ від Ведербері становила собою неймовірно безрадісне видовисько. Якщо можна тільки назвати видовиськом щось таке, що складається головно з пітьми. Перед нами битий шлях, проторований по берегу річки, у ліву руч від нього високий камінний мур, у праву руч – гола рівнина, луки, мочарища, а вдалині на овиді хвилясті контур гір. У такій місцевості перехід від одної пророку до іншої не впадає в око, як ото буває десь у лісі. Проте для спостережливої людини він очевидний. Відмінність лише в тому, що зміни, які відбуваються на очах, не такі звичні та звичайні, як поява й опадання листя. Багато що відбувається не так непомітно і поступово, як можна подумати, спостерігаючи цю сонну рівнину чи луку. Кожен крок близької зими карбується тут чітко і гостро. Поховалися гадюки, петьманіла, погубила своєвіяла папороть, наповнилися водою мочажини… Поповзла імла, і все завіяло снігом. Тієї завершальної стадії рівнина сягнула сьогодні ввечері, і вперше за цю зиму її нерівності прибрали невиразної, позбавленої контурів форми. Величезна запнута імлою баня небес здавалася осілим склепінням Волетенської печери, що знай осідає й далі. І вас, не охоплював страх, що ця снігова підкладка неба і снігова запона, що гортає землю, Незабаром зімкнуться в одну суцільну масу, і поміж ними не залишиться ніякого повітряного простору. Ліворуч від шляху тягнулася пласка смуга. Річка. За нею виступало щось прямовисне. Стіна. І все воно було угорнуте пітьмою. Верх тієї будівлі ріснів клинцями і зубцями демарів, а на фасаді насилу мріли довгасті прямокутники вікон. Хортовина потроху вщухала. Вже не двадцять сніжинок падало, а десять. Аж замість десяти почала лягати додолу одна. Незабаром по край шляху біля самої води з'явилася якась постать. Ішла вона поволі та без особливих зусиль, бо снігу під ногами, хоч і випав він раптово, було небагато. Вона йшла і промовляла. Один, два, три, чотири, п'ять. Після кожного слова постать ступала декілька кроків. Тепер можна було здогадатися, що вона рахувала вікна, і п'ять означало п'яте вікно з краю. Тут постать зупинилася і стала мало не вдвічі менша. Ось вона схилилася, і снігова грудка полетіла через річку до п'ятого вікна. Вона вдарилася в стіну нижче від наміченої цілі. Потім була зроблена ще одна спроба, і ще, і ще, аж ось стіна вкрилася сніговими цятками. Коли ж це одна сніжинка так і поцілила у вікно. Воно відчинилося і пролунав голос. «То це!» Голос був чоловічий і нітрохи не здивований. Високий мор був сіною казарми, а оскільки до шрубів у війську ставилися поблажливо, то побачення через річку були ділом звичайним. Це сержант Трой? тремтячим голосом запитала тінь на снігу. Ця істота була така схожа на тінь, а той на горі до такої мірі злився з самою будівлею, що здавалося, стіна веде розмову зі снігом. Так, обережно відповіли зверху верху стемряви. «А хто ви? Як вас звати, дівчино?» «О, Френку! Хіба ти не впізнаєш мене? Я твоя дружина, Фані Робін!» «Фані?» – здивовано вигукнула стіна. «Так», – прибелькує тіло дівчина, ледве зводячи дух від хвилювання. Щось було в тоні дівчини таке, що не зовсім нагадує мову закоханої дружини, а в голосі мучени – мову закоханого чоловіка. Діалог продовжувався. «Як ти дісталася сюди?» Я запитала, яке вікно твоє, не гнівайся на мене. Я не чекав тебе сьогодні ввечері. Поправді сказати, мені на думку не спадало, що ти можеш прийти. Це просто диво, що ти мене розшукала. Я завтра чергую. Ти ж сам сказав, щоб я прийшла. Та я просто так сказав. Я зрозуміла, що можу прийти, але ж ти радий бачити мене, Френку. Отак, звісно. Ти можеш вийти до мене? Ні, Люба Фані, геть не можу. Вже відбідом напросурмили, ворота зачинені, а перепуски у мене немає. Ми тут усе одно як у в'язниці до завтрашнього ранку. «Значить, я тебе не побачу?» Голос її затремтів, у ньому був глибокий відчай. «Як же ти дісталася сюди з Ведербері?» «Частину шляху я йшла пішки. Ще трошки мене підвезли. це диво». «Так. Я й сама дивуюся». Френку, коли це буде? Що? Те, що ти обіцяв? Я щось не пам'ятаю Ні, ти пам'ятаєш, не кажи так Якби ти знав, як мені важко Ти змусиш мене казати про те, про що ти мав би заговорити перший А хіба не байдуже? Скажи ти Ох, невже мені доведеться, Френку? Ти? Коли ми з тобою дружимося, Френку? А, ось ти про що? Ну, знаєш, ти спочатку повинна подбати про весільну сукню. У мене є гроші. Це буде за церковним оголошенням чи за освіченням? Гадаю, за оголошенням. А ми з тобою в різних парафіях. Хіба? Ну і що ж? Я живу в парафії Святої Марії, а у вас тут інша. Значить, оголосити повинні і там, і тут. Це такий закон? Так. Ох, Френку, я боюся, ти вважаєш мене настирливою Благаю тебе, любий Френку, не думай цього, я тебе так люблю І ти стільки разів казав, що дружишся зі мною, а я... Я, ну не плач, що ти? Оце вже зовсім нерозумно Коли я казав, значить так воно й буде То я можу подати на оприлюднення у себе в парафії, а ти подаси у себе? Так, завтра? Ні, не завтра, ми зробимо це за декілька днів У тебе є дозвіл від командування? Ні, поки що немає Ох, ти ж мені сам сказав, що ти його ось-ось утримаєш, -ось ще коли ви стояли в Кестербриджі. Справа в тому, що я просто забув запитати. Я ж не думав, що ти прийдеш, для мене це така несподіванка. Так, так, правда. Я знаю, це не добре, що я тобі так дошкуляю. Я зараз піду. А ти прийдеш до мене завтра на Стріт, будинок пані Тфілс, правда? Мені не хочеться ходити до вас у казарми. Тут стільки повії, мене за так вважатимуть. «Я прийду до тебе, Люба. Добраніч!» Френку, добра Френко, добраніч. І знову глюкнуло вікно. Маленький клубочок рушив у темряву, а коли він уже майже минув казарму, за стіною почулися приглушені вигуки. «Ого, сержанте, ого-го!» Потім проланав протестуючий голос, і все це потонуло в шаленому реготі, здавленому реготі, який уже важко було відрізнити від тихого хлюпотіння річки.